دا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہون روایت سے تا صحابی ہے تا اللہ دا حبیب صرف ونلس و غزاگانو کی شامل لے تا صحابو دنور و منزون و دروجو پا زیدہ حبر ذکر کئی اسلام کې غزا و جہاد و قتال مسلح لویش نیلی او ددنا سلور نمشل احادیث منقول لی لہو تیسعون حدیثاً لهو تیسونا حدیث دا مبارک صحابی د زید ابن ارقم رضی الله عنه روایت ده فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ان هاذه الخشوشا محتزرات خشوش د اوغزایو د قزای حاجت ته اوددی واحد راضی حشن یا حشن مرعاق کی وی دا حش مسلس الحا حابانی کثرا زما فتحدو حش یا حش یا خش دا بیت الخلا ته وی اوصل کی حش ستا وی وی دا کجورو گن بوٹی وی نو ته تا وی زکا عمیشه دا پار مدینه منوورا که دا کجورو بوٹی و. نو خلق چه سحرات تزید دی, دی طرف ته با قضای حاجت تت لگی <تصفيق> وَإِنَّ هَذِهِ الْخُشُوشِ بِيشَكَ دَا دَا دَسْمَاتِ زَيُّنَا دَقَضَائِهَا جَدْ زَيُّنَا مُخْتَظُرَتٌ دیتا پیریان و شیطانان را حاضر شیوی زکایو خدا دا عورد دا سرگندی دو زیره دوین پدغ حال کی سڑے ذکر نکئی نو پیریان ورط مور چکینا زکل سڑے ذکر کئی نو دو شیطان وسبی نشه وداغه وخت کې خو ذکر بند شي چې ذکر بند ده عورت سرګن شي نو دغه وخت کې شیطانان دغه ځای لا حاضر وي نو دای خلا کیه ری تکلیف رسای فائدہ عطا احدکم الخلا کل شراشی یود تاسو نه بیت الخلا تا فلیقن د دی دی وی د بیت الخلا د ور د نکی دون مخ دی وی او په صحرا کې کی کینی نو ده بدن ځان سرګندو لنمخ کې دی وای اعوذ بالله من الخبث والخبائس ورمخ کې دی وای اللهم اور سر راغ دی ادم اور سر وای اللهم اني اعوذ اللهم اعوذ بك من الخبث والخبائس یا اعوذ بالله من الخبث والخبائس پناهي غانم زه پالله سرا من الخبث والخبائس داغه نارینه نا و زنانه و ده شیعتینه و ده پیریانه نا و ناده دهی نا.